Боги прийняли жертву, вона згоріла, і тепер у селі мало бути тихо і погідно, бо ж боги мають бути задоволені. Так гадали люди. Хоч були такі, що сумнівались і казали, що нібито боги врятували рукованого на смерть, бо злий дух, лгий демон, не може з'явитись у вигляді підлітка, оскільки у ньому немає зла, відтак село... Може мати усякі неприємності через такий чин, отож треба стерегтися, особливо лісових і озерних демонів. Дихати стало легше, і Волин розплющив очі. Його обіймала міцна рука перелесника. Вони, здавалось, летіли кудись, і Волин, ледве ворушив губами, запитав свого друга, чи це йому. Вали, вісниться, вісниця. Ні, не сниться. Та я, це я, а це ти, Дорнику. Ледвин погубив себе і нас, не ввів у небезпеку. Знаєш, у мене також є свої біди, і щось я можу, а чогось не можу. Я не можу викликати стільки води відразу, без допомоги царівне О. вона зав'язала тобі вузлика на воду. Чому не розплутав його, тільки -но побачив, як прийшла біда? «Перелеснику, скажи мені, я ще буду собою, я житиму з вами. Житимеш, дорнику, друже мій, житимеш, тільки трохи інакше. Гаразд, помовши зараз, тримайся краще за мене, у нас є чимало справ. На землю тобі зараз не можна, ти не здатен ні ходити, ні плавати. Отож я і міркую, куди тебе подіти, а ти мовчи». Волин опопив перелесника обома руками за шию і заплющив очі. На цей раз щасливо і заспокоєно, втрачаючи притомність знову. Вони літали довго. Волин приходив до пам'яті і знову непритомнів. Спершу навіть не чув болю, як обгорів, потім почав відчувати біль в опеченому тілі. Потім той біль почав проходити. А вони все літали. Нарешті Волин прокинувся і побачив, що лежить на чомусь надзвичайно м'якому, пухнастому, ніжному, приємному для тіла. І водночас відчув, що справа його краще, він починає одужувати. Глянув на свої ноги, на своє тіло уперше і жахнувся. Весь був у темних плямах, подекуди його колись гладенька засмагала шкіра просто лущилася під неї була рожева, блідувата, неприємна. Де я? спитав Волин у голос, не знаючи кого. Бо нікого не було поруч. У мене, відчув знайомий голос. Це був перелесник, який виявилось, лежав неподалік, а точніше у нас. Де це? спитав Волин. У хмарах, друже. Ми з тобою зараз у хмарах. Тепер і житимеш тут, бо княжиш озера вже загинув. Тобі ж обіцяно було, що ти будеш, от ти і є. А хто ж я тепер? Сумно спитав Волин. Не сумуй, Волине. Ти виграв своє буття, пройшов найбільші випробування, отож заслужив, аби пробачити свої гріхи. Найбільший гріх ти ще мав учинити, це було неуникненно. Отож, тобі дали вчинити те, що ти вчинив, а дали тобі відчути той біль, з якого ти народився іншим. Тепер ти, волине, озерний вітер. Ти мій справжній брат і друг. Ми різні, але ми одне з тобою. Усі озера, весь озерний край, твій друже. Ти завжди можеш прилетіти на озеро, побути серед своїх друзів, навіть пірнути на дно озера, бо ж ти озерний вітер. Але не можеш жити там, бо живеш за хмарами, як і я. Ось тут. Влітку ти житимеш разом зі мною тут. Узимку, коли я мандрую у далекі країни, ти інколи можеш віятися зі мною. Інколи пірнати на дно озера, або ж заходити кудись уже у ліс, далеко в ліс. Цей край тепер твій, Волинський. Можна його назвати Озерний Волинський край, або ж просто Волинь. А як же? Слухай, не одразу. Скажу лише, що ти змінився у своїх спроможностях. Навіть сильнішим став, більше можеш. Але ти радій і радій, бо в тебе більше свого власного місця. У тебе є свій край, своя Волинь. А я скрізь і ніде. Коли ти розв'язав нарешті вузлика і полилася на тебе вода з озера, я вже зібрав досить хмар і вдарив блискавкою один раз, другий і третій. І поки дощ із тих хмар вливався на людей, пірнув у вогонь, з яким я близький, ти знаєш, і забрав тебе. Ми домовилися із старівною ощо, коли біда тебе змагатиме, то я додам Своєї блискавки й смари і, і заберу тебе. То ви все знали? Тепер і ти знаєш і знатиму ще більше, бо підлітки з часом також дорослішають, навіть коли і лишаються ще незірно підлітками. А.